משלי, פרק כ"ד אל תקנא באנשי רעה, ואל תתעב להיות איתם, כי שוד יהגה ליבם, ועמל שפתיהם תדברנה. בחכמה ייבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונאים, גבר חכם בעוז, ואיש דעת מאמץ כוח. כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועה ברוב יועץ. רמות לאוויל חכמות, בשער לא יפתח פיהו. מחשב להריה, לא בעל מזימות יקראו. זימת איוולת חטאת, ותועבת לאדם לץ. התרפית ביום צרה, צר כוחך. הצלל לקוחים למוות, ומתים להרג אם תחסוך.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 ירא את אדוני בני ומלך, עם שונים, אל תתערב. כי פתאום יקום אי דם, ופיד שניהם מי יודע. גם אלה לחכמים, הכר פנים במשפט, בל טוב. אומר לרשע, צדיק אתה, יקבו עמים, יזעמוהו לאומים. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב.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 הלך הוא לו קמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנוכי, השית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך רישך, ומחסורך כאיש מגן.